Erdiaro edo gerra garaiekin lotzen ditugun arren, bada Espainia arrestatuan Uxomezulariari jarripena eman dion komunitate bat. Mila kilometro arteko hegaldiak burutu ditzagete Uxoek, eta joan ito azleak, animaliak, hegaldietako distantzien arabera banatzen direla azaldu digu. Kategoria die, velozidad izan dela, die, die Uxuelenengo itente, proe honanak egiten zuztenak, iririgun kilometro arte. Gero, Erdi fonduan da bosteun kilometro arte. Eta bosteun digan goraka behatziun mila kilometro arte da fondo eta gran fondo. Distancia laburra bada eta usioak haizea alde badu laurogei kilometro ordutik gorako abiadurak arditzake. Normalki egiten dute iruregoi, iruregoi tamar kilometro orduan. E, sortzeun kilometro pues, e, pentsatzu. O, behatzeun kilometro, die, pues, amabi hor ordu, amar hor gero e influentzia handia du, aizia, atzeti jotzen badio, claro, atez juntuzte ez iruei kilometro ordua e, baizik, larogoi kilometro, inkuzo gehio ere bai, baina e, kontra bat dute, abiadure iten da, jetxi. Uxo txapelun bat eskuratzeak, irureun eta bosteun euro arteko kostua izan dezake, Halhala ere pipa izeneko munduko Uixo mezulari garestiena, hirurehun eta hamar mila eurogatik saldu zuten.